Тільки тепер Мілена помітила, що всі її вчорашні супутники позникали. Їх, наче, й не було тут ніколи. Так відчувалася Мілені разюча відсутність милого панства. Навіть двоє риб'ячих старих ганів десь поділися. І Мілена засумувала. Як то буває, їдеш з людьми в потязі Слухаєш їхні розмови, вриваєшся на трохи в їхнє життя, а потім вони йдуть собі до своєї Африки, а ти до своєї, і не побачиш ти їх більше ніколи. Та не так сталося, як гадалося. Якби ж то Мілена знала, але вона не знала. Вона їхала у вагоні, де крім неї залишилося ще кілька десятків бабів із сумками і вдихала запахи Африки. Раптом двері відчинилися, і двоє чорношкірих молодиків зайшли до середини. «Тут вільно?» – запитали вони, наблизившись до Мілене, а вона здивувалася, як ці хлопці змогли заскочити до вагона, коли потяг котить на повну потужність. «А вже ж!» – відповіла вона – люб'язно усміхаючись. Їй здавна подобалися чорношкірі молодики. Ці ж були особливо симпатичними. «О, а це певно твоє?» Один африканець підняв із землі і подав Мілені грубеньку зелену книжку. «Власне, ні. Власне, так», відповіла Мілена і прочитала на обкладинці. «Сивий пан. Історичне підґрунтя?» Затоки, витоки та сучасність. Гастрономічно-літературна монографія. А на форзації Мілена знайшла «Шановні пані, такий-то-такий-то трупній» від автора. Нехай, пум-пум-пум і тиде. Це було досить дивно. Як могла бабця у плетеній спідниці забути цю книжку? Та й куди вони всі так раптово поділися? Ніби ж до кінцевої їхали. Але довго розмірковувати над усім цим не довелося. Потяг сповільнив ходу і замить зупинився. «Африка!» – оголосив кондуктор. Жіночки із сумками почали пнутися до виходу і вивалюватися з вузьких дверей потяга на зоні. Та вони падали, піднімалися і... Продовжувала волтузитися зі своїми клунками. Дивний народ, подумала Мілена, виходячи після них. Двоє симпатичних африканців підтримували її валізку і білозубо всміхалися. А як поводитися в Африці? Що робити, коли ти опиняєшся сам серед різнобарної метушні, серед незрозумілих мови і незнайомих облич? коли всі навколо мають свої термінові справи і ніхто не звертає на тебе уваги. Навіть якщо ти сам намагаєшся її до себе привернути. Хмілина була дещо розгублена. Двоє симпатичних африканців допомогли їй зійти з потяга і наступної миті розчинилися в натовпі, навіть не залишивши своїх чеширських посмішок і Мілина вирішила найперше розвернутися довкола. Потяг усе ще стояв на кулії, випускаючи зі свого розпеченого і стомленого нутра останню пару. Робітники оглядали і обстукували його з усіх боків, підлазячи під колеса, видряпуючись на самісіньку гору. Мілина підійшла до одного з них. «Перепрошую, але чи не могли б ви мені допомогти? Я. Робітник щиро усміхнувся до неї і просичав. Пес шрелс, що Підтримав його інший, радісно розмахуючи руками. Дуже вдячна, збентежено промовила Мілина і позаткувала геть. Треба було шукати когось іншого до спілкування. Декілька бамбукових халупин перехняблено стояло недалеко від колії. Можливо, в них можна було знайти щось корисне. Мілина зазирнула до першої і мало не вмерла від огиди.